1.2.11 Domnul vieții și câmpul morții Ezechiel experiază atingerea de el a mâinii lui Dumnezeu care îl conduce într-un Duhul și îl așează în mijlocul unui câmp plin de oase omenești Ezechiel 37.1 Auristul lui Exago din versetul citat în opinia noastră sublinează faptul că scoaterea în afară într Duhul a sfântul Ezechiel nu e altceva decât o experiență ecstatică. Procul vede un câmp de oase omenești într-o vedenie, iar vedenia este arătată lui de către Domnul. Insistența pe acesta că oasele erau xiras fodra, foarte uscate, de la 37,2, la Ezechiel este în mod paradoxal Cheia hermeneutica a capitolului. Chiar dacă oasele erau irecuperabile, chiar, chiar dacă în ele nu mai exista niciun fel de viață, totuși Domnul poate aduce viață într ele. Realitatea învierii nu ține de om, ci de Creatorul vieții: 37 cu De aceea, cuvântul Domnului Logon Chiriu, Ezechiel 37.4, cu nu se împrăștie în creație fără nicio urmare ci El diseminează viața, o infuzează în orice creatură și prin aceasta este fundamentul existențial. Dacă Domnul aduce în aceste oase goale risipite pe câmp, pe nemazoiți Duhul Vieții, 37,5, acestea încep să se acopere cu nervi, carne și piele, 37,6. Învierea oaselor, revenirea lor la viață, nu se sfârșește însă aici. Învierea morților nu înseamnă readucere într-o existență anterioară, ci o înaintare într-o existență înduumnicită plină de har. Oasele devin trupuri, dar aceste trupuri sunt umplute de, Duh, de Duhul Domnului, care este adevărata înviere a celor înviați. Ezechiel cu 37 cu 6 este fundamental pentru tema noastră prin finalul pe care îl are. După prezentarea evolutivă a învierii oaselor, se specifică acest lucru Oasele vor învia, oamenii vor învia și vor fi vii într Duhul Sfânt și numai în această stare harică vor cunoaște pe Domnul lor. Duhul Domnului aflat în acești oameni înviați certifică existența interioară a Lui Dumnezeu, cu alte cuvinte existența Lui Dumnezeu și radiera Sa veșnică nu se pot trăi în afara ființei noastre, și nu putem da dovezi despre existența lui Dumnezeu decât dacă locuiește noi Duhul Domnului. Ezechiel profețește asupra oaselor și le devin trupuri: 37-7 cu Dar trupurile nu aveau pe Duhul într ele: 37 cu 8. Numai când vine Duhul morții în vie și stau drepți întăriți în viața lor. 37, 9 cu 10. Imaginea esatologică acestui capitol însă are atingere și cu învierea duhovnicească care se petrece în această viață. Chiar dacă învierea trupului este o realitate esatologică, totuși acum este clipa învierii duhovnicești un Duhul. Numai cei care trăiesc în vierea harică aici un plus de viață în mod de plin vie, Domnul Vieții, va face vii pe aceea întru care este Duhul Vieții, după cum am remarcat la Ezechiel 37 cu 6. Și ultimul subcapitol din teologia slavi, din experiența și teologia slavei din Vechiul Testament. E 1, 2 cu 12. slava celui vechi de zile, ale Dumnezeu tatăl și fiul omului. Vedenie pe care a avut o Sfântul proroc Daniel. Sfântul Daniel are două vedenii cu tremurătoare în capitolul 7. Acestea ne relatează despre măreția tatălui, și despre fiul omului care își însușește umanitatea în mod de plin și o aduce pe scaunul Dumnezeirii. Vedenile sale sunt în același timp constatative, dar și profetice. Pe de o parte vede lucrurile curente din casa Domnului, pe de altă parte vede lucruri ce țin de economia mântuirei și de satologie. Vedenia primă începe cu așezarea scaunelor a tronurilor, 7 cu 9. Paleosimeron. Cel vechi de zile e văzut ca șezând pe tronul său, ca și în vedenia Sfântului Isaia. În jurul său este ceva ca zăpada sau, introducere mult mai apriată a versiunii Elixix, Veșmântul său este ca zăpada. Părul capului său este ca lână albă curată, peste tot primează albul nuanța albă a luminii divine. Culoarea tronului său nu intră în contrast cu albul luminii, deși este a idoma unei flame de foc. Lumina și focul sunt două nuanțe ale aceleași realități dumnezești, și de aceea nu fi văzute disjunctiv. Cele care se văd în extaz nu se integrează în logica umană cu care suntem învățați. momentul extatic te învață să gândești supra-logic și nu-logic. În această supra-logică divină se înscrie și faptul că înaintea lui este Potamos Piros, un râu de foc. <coughs> 7 cu opt Și că mii de mii și zeci de mii de zeci de mii erau înaintea lui, a lui Dumnezeu și stând ca judecător Criterion de unde criteriu criteriu de judecată este o expresie pleonastică, pentru că criteriul înseamnă judecată, criteriu după care, judecata după care noi facem sau firmăm ceva. Deci, stând ca judecător, ca și criterion, călții reconștiinței oamenilor s-au deschis în fața lui, a lui Dumnezeu, conform Daniel 7 10. Trecerea de la chipul Tatălui, de la descrierea măreției sale, învăluirii sale în lumină, la ipostaza de judecător se face imediat, deși pe noi e presupune plinirea istoriei și intrarea Cosmosului în veșnicie. Daniel vede istoria de sus, prin ochii lui Dumnezeu și tot așa o și descrie. Daniel 7,13 ne dă indicii clare că vedenia despre Fiul Omului este distinctă de cea referitoare la cervei de zile. <coughs> Fiul omului e văzut într-o oramatitis nictos, vedenie de noapte, și el venea pe norii cerului, torne felon, tu uranu, dar norii sunt o expresie a luminii divine, a zlavei sale și nu un vehicul de transport pentru Fiul lui Dumnezeu. Fiul omului vine și stă în fața celui vechi de zile, fără ca acest lucru să fie considerat o sfidare la adresa acestei. Din potrivă, cel vechi de zile îi dă toată puterea și toate navelele pământului și toată slava sa fiul omului. 7 cu 14. Tatăl dă întreaga sa slavă și umanității asumate a fiului. Momentul intrării lui Hristos în slava Tatălui, moment al economiei mântuirii, a fost o realitate extatică, mai înainte de a fi o realitate factuală, de a se petrece în istorie. Daniel vede mai înainte cele ale economiei fiului fiind ridicat de Duhul Sfânt în extaz. Vedenile sale autentifică istoria pentru că prevestesc evenimentele fundamentale istoriei, dar cel mai important lucru este acela că vedenile sale prevestesc și istoria veșniciei. Din el aflăm ce se va întâmpla cu noi în veșnicie, care va fi cursul vieții noastre veșnice. Seava lui Dumnezeu este atmosfera existențială a veșniciei în care ne vom bucura, de prezența Domnului și prin aceasta prin această ultimă fărâmă de text am ajuns la pagina a 50-a terminând așa cum spuneam discuția despre eh, experiența și teologia mistică în Vechiul Testament indiscutabil am vorbit despre câteva pasaje extatice din Vechiul Testament și despre toate. La fel și în Noul Testament. Am, am adus, în, am scos în evidență anumite locuri extatice care vorbesc pe vederi mistice sau care fac referiri la experiențe mistice, însă ele sunt mult mai multe în viețile Sfinților și mai multe în experiența bisericii de zi cu zi, experiențele vederii lui Dumnezeu sunt curente la oamenii duhovnicești, simțirile lui Dumnezeu, contemplările lui Dumnezeu, înțeleg luminările asupra uh, unor texte sau unor fapte ce trebuie să faci, cum trebuie să gândim într-o anumit, într anumită direcție, sunt curente aceste lucruri, nu sunt... Uh, doar scriptice, așa, le-am scris și nu au nimic de a face cu noi, ce au de a face cu noi, cu cei care trăim într slava slavă a Lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne întărească, ne mirească pe toți, amin.